Читаю і порівнюю. Тут так просто не скажеш. Усе в твоїх останніх книгах є, А життя нема, А правди нема. Ніби ти не до людей дорослих звертаєшся, А дітям казочку сюсюкаєш. Так тепер і діти такі, що ой, Прожити хочеш легенько, Вершечки зриваючи, ось що. А при твоїй роботі так не можна. При твоїй роботі треба мати і іти і супроти течії, якщо принципово, якщо треба для справи. А не лише пінку життєвого варення збирати. Хоч воно, звісно, приємніше з ложкою на поготові стояти біля миски, в якій те варення вариться, аніж брати на себе відповідальність, пробач за різкі слова, але давно ти не приїздив до нас, а у мені накипіло. Перед ким відповідальність? Не побоюся високого слова в такій нашій балатці. Ярославе, скажу, перед народом, перед народом, який дав тобі твій талант. Та ніхто мені мого таланту не давав, вигукнув Петруня на весь бульвар, аж двійко молодят у глибині алеї під Вербичкою шелеснули на різні боки лави. Демагогія – це все. Гра випадку, римха геніїв. І я вмію не знати слово до слова. До чого тут міфічний народ? Хто народ? Ота баба, яка вдвічі дере з мене за цибулину, народ? Я по 12 годин сиджу за друкарською машинкою. Я чесно заробляю на хліб собі і своїй сім'ї. Справно плачу податки. Намагаюсь не порушувати державних законів і навіть правил дорожнього руху. Кому і що від мене ще потрібно? Чому ви від мене вимагаєте більше, ніж од інших? Дайте відповідь хоч на одне це запитання. Я до 16-ти літ не доїдав. Та ви знаєте, бачили, так маю я тепер право на смашніший шматок. Маю? Чому не відповідаєте? Я такий же службовець, як мільйони інших. Чому саме від мене вимагається самопожертви? Ні, Ярославе Дмитровичу. Не такий. Чому? Чому? Бо ви не службовець, а письменник. Це зовсім інше. Письменник – це моральна категорія. Пробачте ще раз за високі слова. Бачу, ви їх не дуже шануєте. Але справжні письменники завжди були духовними пастирями народу, як це неголосно звучить. І не міфічного народу Ярослава, ні. Народ – це еквалетенський хор. У кожного співака власні клопоти, радощі, неприємності, хвороби, хемери, але пісня спільна. Звучить, бо кожен вкладає в пісню те, що в ньому є найкращого. Духовні пастирі. Ха-ха! – нарочито голосно засміявся Ярослав і різко обірвав сміх. Даруйте, але мушу бігти. У готель не пустять серед ночі, і дружина обіцяла подзвонити після 12, Хвилюється, мабуть, як пройшла прем'єра. А завтра я обов'язково до вас заїду. Поговоримо, може, й спільної думки дійдемо. Ви ж у цім домі живете? Яка квартира? Квартира сімнадцята. Хоч не заїдеш ти, Ярославе, наперед знаю. Але душа твоя десь на денці болить. Значить, живе ще твоя душа. Запас морального здоров'я ще є. Я це запримітив, коли ти на сцені стояв. Лице твоє, як рухлива личина, маска, а очі. Страшні в тебе очі були на сцені, Ярославе, Бо розумів ти ціну тобою ж організованого спектаклю після спектаклю. І боліло тобі, і болить. Тому я й прийшов, тому й почав цю балачку. Та й думаю, пересердиться на діда, а може, саме моя крапля переповнить ту чашу, яку в собі носиш, і боїшся вихлюпнути. Люблю я тебе, Ярославе, по батьківському. Синів у мене не було, одна дочка і та вже давно доросла, онуки правда тішать. Може, через те й вірю у перемогу добрав тобі, що люблю. Ну, біжи, біжи, вибачай, що приставі своєю провінційною балачкою. Завтра заїду за вами. Вранці поїдемо до мене в пакуль. Хочете?»